Найпослідущим і заздрив усім, не знаючи, що то заздрість. Колос скінчив роботу і почав умиватися. Перевізник тужно заплющив очі, коли той проходив повз нього. А чим врешті гірше лежати під плотом, ніж збирати паліччя і нести до хати? З одного боку гріло, а з другого тягнуло холодом, і перевізник крутився, як муха в укропі. А тим часом вернувся колос, і не дивлячись на перевізника, але відчуваючи всім тілом його невельми бажану присутність, пішов до хати. Виніс звідти бляшану миску, де на дні була жменька вареної квасолі. Із грудей перевізника вирвався крик обурення. «Сам їж свою квасолю! Сам!» Він ледь не вдарив колоса по руці, але побоявся. Скочив на ноги і заверещав. «А я знаю, де є біла глина, але не скажу, ніколи не скажу». Колос сів на порозі і, дивлячись на повільний рух хмар, з'їв одна за одною всю квасолю. А Базиль ніяк не міг заспокоїтись. Що він зробив такого? Хіба не можна кидати камінці в річку? Базіль не пішов до Шептуна, і до Діогена теж не пішов. Він вирішив навідатись в дім короля. Бо ще не був там сьогодні. Збігав додому по вогонь і розпалив пічку, бо як в хаті не палити, то стіни вкриваються пліснявою. А на дворі так холодно і вогко. Базіль сидів навпочіпки і тішився жвавим веселим полум'ям. Ти думаєш перевізнику, що зможеш мене ображати, як прийде король? Не сподівайся. Король зразу скаже тобі, перевізнику не смій. Якщо ти ще раз образиш Базіля, то я скажу тобі забиратися геть. Побачимо, якої ти заспіваєш, коли доведеться йти через той страшний ліс, де все чорне і літають оті жахливі круглі птахи з жовтими очима. Ти не зможеш вибратися з того лісу. Тут Базилю стало шкода перевізника, залишеного в темному лісі. Вистачить коли король скаже лише такі слова. Певно, сьогодні був такий день, що Базіль не знаходив утіхи навіть в приємних речах. О, якби він вмів будувати. Побудував би для короля високий дім, щоб тому не доводилося нахиляти голову, входячи в двері. З такими великими вікнами Щоб Базіль завжди міг Бачити короля Не набридаючи йому Він би стояв собі на дворі І король завжди Міг би його покликати Базіля солодко Защеміло в грудях Хай би перевізник Деколи висварив його Ця дрібниця порівняно З щастям Бачити короля і розмовляти з ним. А Шептун тим часом застиг з роззявленим ротом посеред Діогенової хати. «Як? Та ти що?» Діоген, посміхаючись, крутив у руках ялинову шишку, а на столі лежали кругленькі Товсті гриби з коричневими шапками. Там же темно і страшно, діогене. То вночі темно. Шептунові здавалося, що земля хитається в нього під ногами.